Păcat de Ion Luca Caragiale Versiune radiofonică de Tiberiu Vidra Ale peste mine Hai de mitu pe alea Spare-te moda asta încă dundule Iani Că nu te am mai mitule Buna dimineața! Bună să vă fie inima Luați loc că vă servesc imediat Haide, Haide. Mitul Nu te mai întinde cu halbița. Du-te la panoramă Este bânt la prefectură pe Maidan Haide-te ca da. Haide. vezi că ai client Domnule Bine <coughs> Bă, să vă. Cum te cheamă? Nu, nu, nu, nu Nu așa copile Spune frumos cum te cheamă Ce să vrei domnule de la Mitul Mă să nu jur mă nu, nu, jur, Dar să-mi dai doi Ba Nici nu mă gândesc <coughs> Uite, mitule, ia de la mine. Uite. Ia de la mine să-ți cumperi bogosii. mă, mm, nu prea vezi bine? <gântu -i> și de ce ai seama la cap? Prime O clipă de rătăcire, ori un îndemn al vieții, dar și răutate unor oameni. A unui mai bine spus că ceilalți erau plătiți. Te-au bătut că ai făcut vreun rău? Mm. E cam mult pentru tine, ca să-ți explic. Și, și nu l-ai dovedit și matare. Nu, no, nu. No. Dar tu te... de ce omle așa? N-ai mamă, n-ai tată? Nu. No. Mama a murit. Mhm. Uh -huh. Ai păr ai, Ești frumoșel? Dar ce piele aspra e. E, Trăiește și prin gunoaie, domnule. Mitul boieru, de... așa aici se spune... La... La... Ia-i i Ieri... Ce a, -a la... Să nu mai vi se dormești, auzi, a, -a Să rămâne anima. Să trăiești, mitule, să trăiești, dar nu astfel. Mitule! Da! ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce nu mai dai, bani mi- dai? Vrei să mergi la mine? De ce? Ca să fii copilul meu. Eu locuiesc tot aici, în oraș, dar ceva mai încolo, unde mai multă curățenie în sufletele oamenilor. În cartierul oamenilor sărași, la Mahala. Vini? Acolo, Lionistule, zi, zi ceva de inimă al vastră. Nebună din șantaj. De ce, Mitule? Mitule, de ce te-ai speriat așa? A vrut să mă omoare! A vrut să mă cizare soarele! O să fac Nu fel de. Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! uitați Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! E Clementina. Doamna, doamna, da, ah, acolo? Ah? Păi uite-te și dumneata, ce? Nu vezi bine? E îngropat acolo. Ah. Clementina a dat nașterii la o haimană. Haimană că a dat haimanalele, haimana, apoi a murit. Gurilele ziceau că armi se minon descoiete. <mimită> tu stringa. Asta <mimită> Tată de haimană și cuceritor de inimi. Da, domnule. Am da. că aș fi implicat în decisul Clementinei. Procurorul George, că să trăiască și cu Honul Grigore. Dai, și-aș gurile. O cădă domnule! Uite, gheaz, direacu! Pe caimă n domnule, nu l-a recunoscut nimeni. Tata n-are. Mama e... uite Uite-o acolo. Hai, mă, noaptea, fumează, joacă... Așa am eu greșit. Și Cono Grigore și procurorul... Mă-nțelege. Mm -hmm. <Yi> Interes, nu? No, că dacă crește, să deșteaptă... Uh -hmm. Păi, mai ca să a bani? Și eu ca muștenitor unic. Ce epitrop. Ia-ni, oh. adu-te <amız shout> <tem accessible> care vezi, domnul și sănătatea. ce s-a întâmplat? Iar scandalul, Nu te domnule, Armis! nu te domnule! du Ce nebun! Ce... Hai să Uitați că trenul a adus un client Bună dimineața, domnule, bună dimineața De la fel De la drum lung, nu? Cu geamantanul și cu vioara, cu părăria de paie Și ce costum național frumos Mulțumesc pentru complimente, domnule Iani Mă cunoașteți? Dar să știți că și eu Mm? Și dacă ați spune mm? că ați fost elevă Și-am mâncat aici plăcinte și gogoși pe gratis. pe gratis! Domnul Gheorghe! Ce coincidență! Uite uite pe colegul tale, Vasile Mucale. Vasile Cel cu minte și slitoruită Uite, Adevărat. Vasile! Pă-am amintiri ne leagă Vasile! Da, amintiri Plăcute, dar urmări nefericite e, Femeia aceea Frumusețea cu garoafe la fereastră, care avea obiceiul să arunce cât un bilețel înfipt între petalele găroafei. Cum? De unde știi tu asta. Însă nu că, mă, și ți-am găsit garoafa, iar în șapcă sub bentița de mușama un bilețel. Ești frumos, dacă ai vrea, te-aș iubi mult. Ce spui? Și ce ai făcut cu el? A aflat cineva ta în asta? Nu, nimeni. Le păstrez ca pe niște amintiri. Cum adică le păstrez și garoafa? Și garoafele. Dar mă refeream la bilețele. Dar nu înțeleg, nu înțeleg. Cum la bilețele? A fost numai unul? Nu, au fost două. Amândouă la fel. Ești frumos, dacă ai vrea, te-aș mult. Îți mai amintești? Te apropie te la miezul nopții de ușa cea mică. Lipită de gardul internatului. Da. Mă uluiești, Și îți voi dovedi cât te iubesc și de de în un ce. Am trăit tot timpul cu teama dezonorării, că cineva le-ar avea și ar fi dezvăluit taina. Cum și de unde mi s-a tras Că n-am ajuns învățător Vezi Măhalaua te judecă după fapte Ei îmi spun mucală Dascalul Simt că și din respect Pentru că le mai bine un ajutor La câte o ananghi. Am aflat Am aflat despre toate astea Dar nu mi-ai trimis nicio scrisoare M-a reținut ceva Nu te-aș fi învinuit cu nimic să știi. Pe urmă am fost amenințat Cu moartea de cumnatul ei Armis Epaminondescu Un boier ratat Cum spunea Clementina Și care jinduia la averea ei Și i-a luat-o Da și nu numai averea, ci și viața Cum? A murit Clementina? Da, am auzit și eu acum o sfert de oră Și chiar din gura acelui boier Niște femei îl strigau armis Armis, armis El m-a amenințat, era ca o fiară Da, a ieșit beat din șantan și se fărea că Să trăiască procurorul și nu mai știu cine Că l-a scos bazma curată Și că mm -hmm. Clementina a născut o haimana Se înțelege că un băiat Și spunea că nu l-a recunoscut nimeni mm -hmm. Și că el petrece acum pe banii ei I un băiat pe care nu l-a recunoscut nimeni. Da, unul din atâția care umblă haimana, că cine mai poate alege. Hei, George, George, ia spune de unde vii? Și încotro te duci? Ah, da, am fost transferat la școala numărul 7 din București. Școala numărul 7, pe păi asta e în Bahala mea. Școala la care îmi făceam eu visuri că o să fiu învățător. Adevărat? Adevărat. Arde! Arde ca cu caima! Arde, potis! Potiție! E zi așa, domnul Gheorghe și cu domnul Mucală, normaliști. Mi-amintesc și acum, Ian în curte, Covrigi, Bogaci, gogoși și de sus, Vioara. Ce muzică divină era Mucală! Și Gheorghe! E, niciunul nu cânta ca el pe grig. Uite, vioara lui Gheorghe, mm. să cânți odată numai menuetul. Da, da, nu, nu, acum, nu, că sussezi da, no, clienții. Hai, hai, hai. A să trăiți, domnule comisar! Hai, Iani, mișcă, mișcă. Știu, știu, știu! U, șerule, dat gurăriu pe șantan. Este murdăria de la clienții lui. Curățenia se cheamă centru, iar murdăria... Ha, este și la centru, suflet de murdare. <laughs> La noapte, la noapte să pui mâna pe Mitu și să-l dăi Eu? Pe Mitu, da, pe Mitu. Mi-a furat rața. La da, Mitu nu fură. Executare. La noapte, când nu sunt notabili. Acum? Acum pregătește-te, Ianică, din boiri. Domnule comisar, unchiul lui Mitu, scritul de Armis, l-a insultat pe domnul acesta. Rușine la Armis, rușine. Auzi, Dar averele particulare nu privește poliția. Mm. Vine conul Grigori și domnul procuror Georgica... Masa și scaunele pentru notare! nu mă luați repede, că amețesc, e... domnule comisar. Gheorghe! Gheorghe! Domnule Iani! Stai, Stimați! Domnule, stai, domnule! Hai, răstori masa boierilor! Un te trezești! Domnule Iani, da. spune ce fel de unchi este, de armi lui Mitu? Dar cum vrem? copilul de la Clementina, fără tată care să-l recunoască. care copilul copil, pra... Vasile? care Mitu? Copilul Clementina? Da, da. Al ei! Haide, Gheorghe, să-l găsim! Este să mai e copilul meu. Ajută-mă, George. Unde Hai. e mi S-a dus la bălci. Hai repede, repede. George, lasă-l la mine, și viola. Mai, mai, mai. Mucala și Gheorghe! Care dintre ei o fibre? Care din. Da. Pardon, pardon că s -a -s -a. vine cafene si rog! Da, da vine bine si mitul voelu cu panola! Cât te și ca uh, cu Grigore. Cuciopilda, monul gata de am nu zici, mă, bună dimineața! A, bună da, bună dimineața! Dimineața? da, dar rața, rața mișelă... Trește, mă, oprește, dai într-un copil cu vrânat de bousă! E un forța! lasă mă lasă mă Ia, ia, ia, binomitule la a, mine! că pasă mie de tine! Bă, nerușinatule! Mă, și cum îți permite să-l lovești în abdomenul burției pe conul Grigore? Ce-ți pasă, mă? A, a, a, a. Cafea, rom și să joace. Dați-i și Trabuc. uite uite-l pe al meu, Georgica. Poftiți, băierile Trabuc de senator. Masă, gata? Da. masă și rom. Georgica să mă ridice! Nu, i mai dați să bea Lăsați-l jos. O să cadă de acolo, cal. Încă rom și armonistul. Poliția. Ascultați ordinul. Să fie liniște. Zi, mitule, si joaca! Hai, vini! Explota-ti mai invitata nu-i copilul, e imoralul! copilului Gerard moralist! Rom, rom pentru comedienți. Să ti oameni bună, moră copilul! George, copilul! Cade, uite, se prăbușește mitul! Cade, Mitul mitule, copilule! Toată lumea s-a Haide Hai, plecați, plecați, hai, Comisar, comisar, vezi de astia doi. M-am înțeles. Ghirl, și ai o grijă. Poate se neacă. Lăsați-o Că vine vata și el și ridice la gârlă. Cât, domnule comisar? E cât? Cât să-ți dau? să lași copilul ăsta în pace? Spune-mi suma repede. Uite, banii ăștia ajung. Ajung! Mulțumesc! Acum, luați-o spre gârlă cu el. Da. Așa. Să nu vă mai prin aici, că știți. Bă. Hai, vrei, vrei, Ioanni? Ioanni și bucată de bagaste, Și care a făcut păcatul? Să spune și lui Iani. Care a făcut păcatul că vă știe de la școala normală? Dar am o formă cu. parcă am fi la panorama. Dar nu l-am pus nu m-am adus. Vino cu tatăl, vino. Uite, vine mama s-o să te ungă. U, dar pentru ce să mă ocup pe pat? Că la capenea și te-am comas ce? Haide! Și mă prelu, băieții să-și Uite, nu-și caca! E! E! E! E! E! E! Băieții să mă servească! Le lasă i încolo de băieții! Mă înviți-o! M-am adus la Da, să se ducă roapă, nu tot se Dar nu, rapă, nu vezi, ce? nu vezi fața ce frumoasă yes, e yes. Și dacă soare ta silitor la carte Păi fiu, da, că eu-l iubesc pe Neica George. Ghe. Neica George și Neica George. Ia să mai e un învățător și el acolo Își oh. face și el datoria, ce mare nu mai cu minte așa. alb, total și cu, șnuri. cu șnuri. Așa vreau să și Să-i luăm și pălărioară. Îngâicuță tricolore. cu Așa-mi văzut eu. Așa-mi văzut, așa văzut eu. Așa-mi văzut eu. Hai, hai, hai. Du-te la joacă. <trui> ah, da ce? Hai, hai, hai. Te doare inima? Mamă, spune <trui> Nu, mitule. Nu, mitule, mamă. Nu-ți face griji. Nu. Stai să te unghiu eu cu alefie! Tata Vasile! M-a lovit Ileana! Ileano! Ileano! Dacă-i veni eu la tine acum... Ia, mă! Ia să vă eu unde te-a lovit, ia arată! Uite aici, uite, ce nu se vede! Cât ți-a fost pirata de bibul, nu ziceai nimic, o? Păi da, da. atunci nu mă loveam! Când se curăță obrazul omului, trebuie să se aștepte la lovituri, mitule. Ce înseamnă asta, mama smarando? <sus> Multă înseamnă, deși ea de la cafenea, Grigori ăla cu procurorul, cu armis? cine -o fi și fiara aia, <sus> toți ori vrea să te lovească. Că se vorbește că mumăta a lăsat avere mare a ei, spăla ar pe cap cu ea. Bani? Mamă smarando! Bani, Du-te afară și joacă-te cu Ileana! Cântați amândoi! Nu știu eu pentru ce au vrut ei să mă moare, să le rămână lor banii mamii mele, să-i risipească ei la chefuri și jocuri de cărți. Oh. Cum te duci, Mitule? Mitule, de ce ești în o lipță? De ce? Unde să plece? Da, și Vasile s-a dus după el. lasă că vine, lasă-i. Mitul nu se mai desparte, mm. de Ileana. Smarando, e ace. Da. Poate să e actul ăsta. Mm. Am spus copii ca să-l înscriu da. la școală. Da. nu da lui Vasile. E actul de naștere al băiatului. Mai e și o adeverință de la spital. Am vorbit noi. Mm -hmm. Mai sunt și niște hârtioare și ce mai fi pe acolo. Ah, auzi pe Vasile. Da. auzi, ascunde le Sunt amintiri da. din vremea școlii. Îl emoționează. Apoi mai e și povestea aia cu mama lui Mitu, Clementina. Am înțeles că ești femeie cu suflet și mintea limpede, nu... Înțeles, am înțeles, am înțeles, mă, Gheorghe. Să lăsăm pe Vasile cu visurile lui de adolescent. El îi dau viață și el țin tânăr. Și apoi dragostea lui pentru băiat, pentru mitul ei, este așa de frumoasă. Și eu l-am îndrăgit. Ne umplu casă. ține. Dar ce mă înțeapă? niște petale de flori. Și fac comediile de râs de și un bufez. No. Ce e, Vasile? N-ai dat copil? Nu, no, nu am dat. Iată-mi, dă-mi piecăturile. Vreau să-l fi eu mai de mult. Școala Ia. curăță. Ascultă, -ne, Gheorghe, e copilul meu și fac ce vreau cu el. Spuneai că vrei să-l faci învățător, nu? Da. O să-l duc și la școală. Bine, bine, Vasile, bine. Rămâne bine. sănătoși. Umblă-ți la toți, Gheorghe. Acum, să se fi dus la cafene. Dar nu- să trăiți, Conor Grigore și, doamne, cu procuror, să trăiți! Aha, uitați și pe misul! Mitu? Mitu? Mitu, <griu>? mitu? Georgica! Georgica, le iau pene de la gura copilului prin ăla! Unde e Mișielul? Unde e comisarul? n a executat ordinul, m-ai mințit? Ce vrea cu el? Ce vreți cu poliția? Vretemo morat mă mă așa e? Lasă-te știu eu. nu nu, mitule, copilul nostru. Vreau să te urc pe masă și Ce? cafele Ronciger. Cine te-a dezbrăcat de din gota pe care ți-am dat o eu și te-a băgat în cămașa asta? Unde e jobenul? Fala lui Mitu, Boieru, ha? Iani? Sunt aici cu Ani. vezi că a venit mitul? Da. Adu rom, țigările. Da, O să aduc, dar ce albă piele are. Vei rom mitule? Ia cafele, George, Dă-i băiatul în trabuc? Da. poftiți da. De ce arunci trabucul mitule? Re, mitule, vrei, arunci cafea și sparzi tot. S-a schimbat, boierul Ăsta mâine, poi mâine, și nici pe masă nu vrei? Mm? Nu mai vrei nimic? Nu! Nu mai vreau nimic de la voi! Cine a omorât-o pe mama? A? De ce a vrut armii să mă omoare pe mine când ne mi a băgat câți pe gât? Și voi? Și voi vreți să mă omorâți ca să rămâneți cu banii mamii mele? Uite-o colombropata! Voi ați omorât-o! Reinilor! Voi S-a deșteptat mintea! Influența vreunor tâlhari! Unde e pristanda ala? Nenorocitul! Să trăiesc, are Grigod. Rădător! Ce ți-am spus eu să faci cu el? Ceea, mătă, da... Mitoare șapte vieți, șapte. Rușine, rușine, ce-a ce să-i faci copilul, e? Ca să-ți apasă el aici, să va lădăm o banii. Să-mi la piața, maite-o Auzi, banditule, poporul! Auzi, Gura! Închide dugheara și răspundește publicul. Hai! D Dugheau închisă, publicul răspânirea, hai, executa-l! Auzi, Georgica, banditul, ca să rămâneți cu banii mamei mei! Domnule vreau să nu-i să un nou copilul Vreau să Suntem mulți, Am înțeles, să adică, pardon! Cine sunteți, baie, pe te măi Eu la, la, la după mine! A... Ca să vă ia naiba pe toți ca Picecu da, și Prostivea! Nisc aiba har l-au luminat pe haimana! Tâlhari cu coare! Și tu ai mâncat și- ai băut de la armis. Și voi. Da. Aruncă-te da. într-o birjă și bușe după mitu. Înțeles. Când ajungi pe la Maidanul lui Coroi, Așa. că pe acolo e drumul, îi faci vânt în gîldanul cu șerp. Ai înțeles? Înțelegi? Camitule, cântă. Cântă, băiatul Cati. Cântă. Așa. Vasile, la Să vină clientul. Muzica e muzică, doamne, trebuie să... Da, mamă, smarandu. Auzi cum cânt eu. Auzi? Auzi. Să știi că la școală îmi văd bine. Neica Gheorghe mă iubește. Bravo. Eu mă duc să dau niște boabe la Berlin. Și mai ștergeți, Vasile, ochii, că din timp... Nu știu de ce tot. Da, de ce plâns, tată, Vasile? Hai, nu mai plânge, că nu la neica, Gheorghe? Ai văzut că eu vin totdeauna de la școală acasă? Nu am văzut. Fiindcă eu. eu vreau să fiu copilul șalunei ca Gheorghe și al tatălui Vasile. E. Ia cântă-mă Vasile. Hai. Hai, te rog! Da! Așa vreau să cânt și eu. Hai, acum, dacă am vioara mea. Dar ce haine frumoase pentru mine sunt. Dar cum le ai văzut tu, că l-ascunsesem. Zmaranda așa vroia să lăsăm pe ea că ea le -a ales. A. Vine, vine mama Zmaranda. Ui, ce zici, mamă, Zmaranda, de cânte cu meu, mm, Adevărat normalist. Și învățător. Ei, oh, mă duc să o chem și pe Ileana. Nu, nu, nu, mă duc eu. Hai, duc mă duc, duc eu te. să mă vadă și du Ileana. Du-te, Mitule, du-te la Ileana, du-te de la copiii ăștia, la Mitu și Ileana. Parcă sunt făcuți unul pentru altul. Și apoi ce mai... Mă duc să aduc niște vin. Poate o să vă mai treacă de... De ce vrea să spună zvaranda? <coughs> Potrivele ale voastre? Ești nelegiuit, Gheorghe. Dacă vrei ca doi copii cu același sânge. Taci, sau. Vasile, taci. Nu fi stăpânit de o idee fixă. Încă sunt copii. Piedat, tu ești singurul om care cunoaște taina. Nu mai sunt singurul. Ce vrei să spui, Giorgie? Bag de seama că smaranda mă tot înțeapra. De unde are ea atâta curaj? Încă i-am dat ei biletele pe care ni le-a aruncat atunci, în curtea internatului Clementina, mama lui Mitu. Smaranda, biletele? Da. Pe amândouă? Pe amândouă. Ție nevastă, Vasile, trebuia. Ai făcut-o să se îndoiască cum că Mitu ar fi copilul meu? E bine ca lucrurile să fie... Ia udați laud cum șuieră. Hai, va pahare. și mă duc la copil O dai? Și să duceți băiatul la școală normală. Poziți? Unde vrea el. Să știe mai multe decât știu eu? Ai uitat, Vasile, din școală. Ai uitat. Copiii se destăinuiesc celor care le arată blândețe, nu celor care dau dovadă de duritate. Fapte deschise, suflete largi. De mici trebuie să-i angajăm și pe ei în cele mai subtile probleme de viață. Ia, ia. Ce avem de vorbă. Ia. De vorbă? Adică la fel de... Noroc. Mă rog. Duminica am trecut pe la Cafenea. Eram în haine de oraș cu spatele spre ușa prăvăliei. Lume! La o masă procurorul discuta cu Grigore despre răpirea lui Mitu. Era și Armis. Au aflat că Mitu trăiește. De ce? Ce este? Cine vine? Nu le dau copilul? Lasă pușca, Vasile! Io? Iani da, este, bre! Și bună Ce s-a zis Nu, nu, e un prieten al nostru, a. să mai punem un pahar. Să răzmără! Ăsta, oh, ăsta plătește plăcintele, domnul Muca. Da, da, da. Ia și paharul ăsta și da. vorbește. Încă unul. <ride> se lasă la cap și se ridică la picioare. da unde e mitul? Mi-e dor să-l văd. Spune, domnule Iani, spune. Domnule Gheorghe, spune Almis că el tați tatu băiatului și vrea... Iani! Iani, voi, voi vă jucați cu inima mea. Dar nu eu, Sau? bre, domnul Cală, nu eu. au auzit că e rănită din bătaia de acum 15 ani? Vor copil? N-au putut să-l ucidă și... Si. Dar, bre, domnul Cală, eu... Vorbește, domnul Iani, vorbește. Polițaiul, bre! Dar ce vrea polițaiul, Și bre? procurorul, bre! Și ce vor, bre? Să mă stoarcă de parale? Copilul nu-l dau. Legea morală e mai puternică decât legile lor. Fericirea găsită pe neașteptate... Se va curma odată cu moartea mea, șalor. No, no, no. Așa să le spui. Eu nu iubesc pe acest copil și vreau să fac om din el. Ah, ce să le mai spun că sunt aici. Dai bani pentru comisar. Cu procurorul se aranjează direct. Merită polița, are suflet. E, e de la mine pentru comisar. Da, Poftim. Acum, și donat, acum nate cuțitei eu. Da, da imabilul cumnat, domnul cuțitei uh -huh. este în calitate de notar care să contrasemnalizeze procesul verbal. Ieni, ieni. S-a cuplat mâna. S-a cuțit, s-a cuțit. Este la buzunar la mine. Acum, domnul procuror. Bună! Bună ziua! Bună ziua! L-ați simt Ia picătul! Da, la masă! Da, da, da. Scrie! Da, scrie, în ziua de 15 august, de 15. anul 1899, 1800. un copil cu numele de Mitu Zizboieru a fost răpit din centru, din mocirlă. taie mocirlă, din, în timpul bâlciului mocirlă, și dus după informațiile pe care le avem de către un tabiser numit Vasile Bă, Dascălu, zi și, mai... si da... și mucală, si în mahalava Scos din mediul imoral al celor bogați... Pardon! Ales. Pardon! Ce bogat și care e imoral? Conu Grigore și domnul Georgica? Că ei au fost imorali! Dar da, e Grigore și Georgică, da. și imoral da. și scrie. Da, scrieu, da, și deoarece... Armis Epaminondescu, tată legitim... Tată legitim, Armis! Epaminondescu stimabile, mucala. Lepădătura societății scăpa de pușcărie de dumneata și Grigore ca să împărțiți averea. Intersecfitilurile. Asta... Da, liniște. Uh, Coană-ți, Maranda. Da. Ceva argumente. Uite, Clondin oh, e gol. Imediat, imediat, domnule. Nu. Poftim. A, no. a sosit no. hai. Hai să mai ciocnim un păcarea. Am citit Peneaua! Nu vreau! Mi nu! Mitule, mama, nu. te rog! Nu. Nu. nu! Mitule neică! Eu... Eu sunt comisarul, nu mă știi? Da? Și dumnealor, ce vor? Poate să-mi mulțumească că i-am distrat ca un comediant, că niciodată n-am întins jobenul să-mi pună creițarii, fiindcă la sfârșit cădeam și mă trezeam pe malul gârlei între stivele de bălegar. Nu primesc bani de la ei, nu, am uitat acele poezii, au fost urâte, sunt copilul, pf, nu știu al cui, dar nu plec de la tata Vasile și de la Neica Gheorghe și n-am să o părăsesc pe mama Smaranda și nici pe Ileana, pentru că iubesc mult. Mitule, Mitule, mi să terminăm povestea copilului, care l-a plecat în căutarea mamei lui. Ah. A ce vor dumneala? Și poliția... O să nu-l luați pe Mitul! Să nu-l luați pe Mitul! Nu! Nu Ileana, nu! Că nu mă duc eu! Haide, din să puiam o Ați văzut? Domnule procuror! Da. Da. Am spus că nu mă privește averea și dau un scris, domnule procuror! Zau? Notarule! Da. Da. Scrie! Declarațiune! Subsemnatul Vasile Mucale nu are nici o pretenție la averea Buna te cuțite, ia dumneata un să aprindem în lampa și si să pun flori proaspete la fotografie bietei zmaranda. Poftim. Da. Păi, vasile, cum trec urani. Da. <laughs> Parcă ieri a fost vizita procurorului. <laughs> Cinci ani. Dar unde? Unde o fi tu? Ei, lasă, lasă, să vină el. L-am auzit că în seara asta are concert cu toți colegii lui, absolvenții ai școlii normale, în clădirea aia nouă, român. Da, dar de ce nu vine să se îmbrace, să... să-și ia vioara și... Ileana. Ileana, Ileana, unde este? Lasă, lasă, nu-ți mai face când? O fi și ea... Da, unde, unde? Și de ce lipsesc amândoi? Da, lasă. Știi bine e... că de când s-a pus vremea asta, Mitu are de obicei să se abată prin casa vreunor Sarmani care au copii la el la școală. Mitu are suflet dark, îl iubește toată lumea. Ți-ai văzut visul cu ochii, Vasile Dascălul, Mitu Da, dar ce macină mie, bruma, E prietenia asta dintre Mitu și Elena. Mă tem să nu fie ceva mai mult între ei Mai cum Smaranda, Zmaranda și țărâna ușoare Avea altă părere Că ea nu se opune. Ba, din contră, voia Ce știa, femeia? Intră Iorghe, Iorghe, credeam că n-ai să mai vii. Mitul ce face? El a terminat cu copiii, unde? Veneam înaintea mea. Și dacă venea, unde e? -e cred că e în camera lui. Uh -huh. Mi-a spus că vrea să mai repete, fiindcă în seara asta au concert la atn Nu te bucuri? Hărtioara care îți aparține ție aia, aia a derutat-o persoana da. Băiatul e al meu. Al tău, Vasile, rămâne și al tău. Dar pe copii nu-i putem despărți. De ce? De ce? Fiindcă l-ai băgat un cap? Ca să fiu liniștit, chemați-l aici pe tu. Da. Lasă că mă duc eu cu nat. Du-te, du-te. Mm. Uh, Uite-l! Uite-l ca de munte, ca... ca floarea din luncă dimineața. Ca șuvoiul de apă limpede de izvorului. Hei, Mitule Neică! Ia spune, aveți concert? Da, avem. Bună seara, tata pasirea. Dacă ai să mi faci tu bună... Și Elena, la fel. Nu e prima oră când te spunându dându-mi să înțeleg. Am toată recunoștința față de neata. Și faptele? Și ele? Și faptele. Glume și vorbe pe prispă, prin vie, pe subnuc sau pe șosea. Ce înseamnă asta pentru doi copii care au crescut împreună ca și fratele cu soare? Oh, o, dar fi numai asta și să se oprească aici. care-i motivul? Destăinuiți-vă! Tata Vasile, Neica Gheorghe, văd că nici unul nu las pe față ce aveți pe suflet. Mm. Eu sunt copilul lepadat pe care l-ai de decolo până colo. Mi e mitule. Mai sunt un lepadat. O iubesc pe Ileana și nu mă despart. Mitule. Vasile, tata Vasile! Vasile. Ileana. Vasile. Il Vasile. Il Vasile. Ce e ăsta? Moare parcă. Nu, nu, nu, no, nu, no, nu. No. Taica. Taica. Uite picăturile. Oh, Ileana. Taica. De ce te-ai frământat atâta? Pentru ce ți-ai zbuciu mai inima? spune Vorbește, taică dragă. Ah, sunteți amândoi copiii mei. Sângele meu. Frați. Minciună. Ileana. Minciună. Ileana. Numai moartea poate să mă desparte de mitul. Dumneata, taică și neică, Gheorghe, sunteți niște lași. Ileana. De ce nu spuneți spuneți odată adevărul? Nu, Ileană, nu vreau să-l dezamăgesc pe Vasile. Așa este! Sunteți lași că nu spuneți adevărul! Poate că așa e, dar n-am vrut să-l nefericesc încă o dată pe taică tu, mărturisindu-i pe față că Mitul nu este fiul lui. Dacă ar trăi smarant. Trăiește! Ce? Cum? Pentru fericirea mea și a lui Mitul pot să mărturisesc eu. Acum doi ani când închidea ochii, mi-a lăsat cu limbă de moarte vorbă că atunci când am să împlinesc 16 ani să caut la colțul casei, îl dinspre răsărit. Cam să găsesc o sticlă în care vor fi niște hârtii și de-mi vor fi de folosință să-i arăt taichii și lumii întregi. Azi am împlinit 16 ani și am dezgropat sticla. Uită, ne cu căcutiteiule. Yes, Ieși, yeah, yeah. așa, Așa, ha. certificat de naștere. Ce Copie de pe registru de noi născuți din anul 1889, luna decembrie 14. Așa, copilul Mitu, tată necunoscut. Va să că pe 89, așa că Mitu are acum... Mitu are, are acum 18 ani și 6 luni. Că atâta este de atunci. Vasile, după act, Mitu are 19 ani și 6 luni. Act, cum date Vasile, înscris la ofițerul stării civile. Actul nu poate să mintă că poartă număr și ștampilă. Așa este trecut și în actele școlii. Uite și mai aici o referință. O referință. Yeah, yeah, Spitalul Județean. Yeah. Ziua de 15 septembrie, 1890, a fost internat în yeah, stare yeah. gravă elevul... Tu! Yeah? Tu, Vasile! Ziua Ce nenorocirii. Da. Intrasem în ultimul an. Acum ai înțeles, Vasile, nu? Da. Clementina avea copilul când ai cunoscut-o totul. Tată, Vasile, te rog să mă ierți. Dar o iubesc pe Ileana. Taică, fără mitu nu pot trăi. Copii, copii, eu vă cer iertare. Da, tata Vasile. Ba da, ba da, ba da, ba da. Acum văd că firea își face singură regulile ei. Oamenii sunt datori doar să țină seama de ele. Salută mâna! Salută mâna la toți! alături niciodată nu să fie. Uite acolo. Vezi? Acolo a fost cafeneaua lui Iani. Pe locul acela pentru o zdreanță, caragioasă, pe pentru niște otrăvuri înghițite de foame, lumea bună, notabile, cum le spunea comisarul, se distrau. Mă amețeau cu țigări și mă îmbătau cu rompus în cafea. Iar o făceam pe comediantă. Eu sunt mitul și zboier fiindcă sunt venit din cer. Pe pământ sunt aruncat. Iar aici, a, aici este Ateneul român, unde va avea loc concertul. Ce frumoasă clădire! Nu? No! Da, a fost făcută cu fonduri în cea mai mare parte donate de românii adevărați. Un leu pentru ateneu, Așa era deviza în de întreaga țară și poporul a dat. Inanna, vezi ceva acolo lipit de zid. Unde? A acolo, lângă coloana aceea. Aha, mă gândeați aia, O văd fi? Un copil. Uh -huh. Stă ghemuit de frică. Ai, ai, ai să ne da. Ești înghețat tot. Cu cine ești copilul? Cum de stai aici? unde e casa ta? Nu știu, n-am casă. Dă-mi un bancă, mi e foame. Și frică, tremuri. E aproape gol, mitule. Da, da, tu, un învățător, hai, domnule Învățător, poftiți că e atât numai decât copilul ăsta e. Da, lăsați l că e unul din copii, fără căpâtii. Du-te mă încolo, că ți-am mai spus ce vrei să iasă, nu mi-a vadă aici. Hai, intră prin laterală, domnule Învățător. Imediat, haide cu în într copilule. E cald acolo. Nu, că nu mă lasă, mă izgonesc. Intri cu mine prin dos. Uite, ai să stai într-un colț și să-i asculți. Artiștii... Au altfel de inimă. Ei nu te vor izgăni. Să cumpăr niște covrici. Bine, Uite acolo. Spune-mi, ai să mergi la mine? Am să te încălzesc, am să te îmbrac. Și eu am fost ca tine. Ai să vrei, nu-i așa? Da, nene. Am luat. Uite, covrici. Hai, mănâncă. Ia și mănâncă. De ce nu iei? Crede că îl păcălești. Hai, băiețel, ridică-te. Uite, intră sub șuba mea. Am să cânt pentru tine și pentru toți copiii lumii. Tu să stai cu la și o să asculti concertul. Pe urmă, hai să mergi cu mine. Vrei? Sigur că vreau. Hai să mergem. Ați ascultat? Păcat. De Ion Luca Caragiale. Versiune radiofonică de Tiberiu Vidra. Distribuția a fost următoarea. Mitu Copil, Alexandrina Halic. Vasile, Ștefan Sileanu. Iani, Mihai Fotino. Gheorghe, Florin Zamfirescu, Smaranda, Ruxandra Sireteanu. Grigore, Matei Alexandru. Comisarul, Ion Angel. Procurorul, Victor Strengaru, În alte roluri, Adrian Georgescu, Mihai din Vale, Mirela Gorea, Angela Ioan, Boris Petrov, Ion Chelaru, Violeta Berbiuc, Crânguța Manea, Mircea Dascaliuc, Nicolae Crișu, Constantin Botez, Patricia Ionescu, George Marcu Regia de studio, Ion Prodan Regia muzicală, Timuș Alexandrescu Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.